Nummer zwölf und dreizehn. Herein? Ach, guten Tag, Frau Koslowski. Was führt Sie zu mir? Guten Tag, Herr Protzmann. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Ich würde gern etwas mit Ihnen besprechen. Ja, nehmen Sie doch Platz. Worum geht es denn? Also wissen Sie, ich brauche unbedingt zwei Tage Urlaub, wenn es irgendwie geht. Nächsten Montag und Dienstag. Aber Frau Koslowski, Sie sind doch erst vor zwei Wochen aus einem dreiwöchigen Urlaub zurückgekommen. Außerdem wissen Sie, dass Frau Meier und Frau Schlenz auch in Urlaub sind. Ja, es ist mir auch sehr unangenehm. Aber ich habe gerade erfahren, dass ich bei »Wer wird Millionär« mitmachen kann. Stellen Sie sich vor, ich komme ins Fernsehen. Also, in diesem Fall muss ich ja wohl ja sagen. Obwohl ich nicht weiß, wie wir das ohne sie hier schaffen.